Та й тіла, подолані ворогом-алкоголем, подавали такі-сякі ознаки життя. До станції призначення було ще далеко. За вікнами мерехтіли Херсонські степи, з'явилося плесо Каховського водосховища. Враз поїзд зупинився. Спершу чемно сиділи у вагоні. Потім провідники, дізнавшись, що не передбачена розкладом стоянка надовго, відчинили двері, і пасажири висипали з розжарених сонцем до червоного вагонів на берег штучного моря. Для відпочинку місце було мало придатне, гостре каміння, яке утворювало берег, робило небезпечним кожен крок. Та хіба ж можна стримати кілька сотень хлопців та дівчат, змушених добу смажитися у розпеченій бляшанці вагона? Не встигла Софія кліпнути, як половина з них уже хлюпалася у прохолодній воді, а друга половина збиралася це зробити». Розуміючи власне безсилля, Софія стримала бажання гучним командирським голосом зарепетувати «Веласьте негайно! Шикуюсь струнко. струнку!» Тож її послухає. «А чого кричати, якщо не слухатимуть?» «Не варто й ганьбитися!» До Софії підійшов Андрій. «Софія Андріївно, не турбуйтеся!» Я добре плаваю. Вразі чого? Софія вдячно стиснула його руку. Поїзд стояв уже близько години. Десь сталася аварія, і рух зупинився. Зовсім не найгірший варіант, що біля води все ж менша спека. Софія й сама не витримала, скупалася. Несила було терпіти струмочки поту, що це ніли підступно зволожуючи одяг. Виходячи з води, послизнулася і забила коліну. Сенці набили собі й студенти. На щастя, в її загоні обійшлося тільки цим. У сусідньому ж студентка впала і розцікла до гострого каменя шкіру на голові. Поїзд вже рушив, коли до Софії підійшов командир цього загону, життєрадісний, завжди усміхнений, пшенично-чубий Василь. «Софія, ти кажуть лікар? подивись, що там з дівчиною?» Дівчина лежала на нижній полиці. Від спроби підвести голову її почало нудити. «Так, схоже на струс мозку», – подумала Софія. На голові пораненої біліла пов'язка часів громадянської війни. Просто по мокрих, розтріпаних косах через лоб голову незугарно обмотали бентом, з-під якого текла й густа, крапаючи на волосся, кров. Андрій, що прийшов із Софією, чомусь почав мугикати пісню про Щорса. Голова обв'язана, кров на рукаві. «Слід кровавий стелиться по сирій землі!» І хто це їй намотав на голову ці художества? Поцікавився хлопець, що попри свій буйний характер був педантичним і у усьому, що стосувалося професії. «Я?» – обізвалася маленька назріздівчина, що сиділа на протилежній вагонній полиці. «А ви хто?» поцікавилася Софія. «Я – лікар!» Значуваним і несподіваним для такої крихітки апломбом виголосило малятко. Софія подумки назвала дівчину жабкою за широкий рот, виболошені очі і особливу форму ніг. Короткі широкі ступні з куценькими, округлими, на кінцях пальчиками. Ну, чистісінько, як у жаби. Оте, я лікар. Жабка квакнула так упевнено, що Софії стало важко продовжувати розмову. Даруйте, а який інститут ви закінчили?